أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حانا عميم والكتاب المبين إن أنزلناه في ليلة مباركة اناکنا منذرین اندی زنا د پنځشتې مې سيپاري سورت د دخان شروع کی او سورت د دخان دا سورت دخان زکوای چې په دې کې لفظ د دخان راغله د بل سم نمبر یاد کړي نو دی وژنہ دیتا نو ورک نشه د صورت د خوان دغه صورت کې د دوخان واقعياده را به انشاء نو کله د واکې د وژنہ صورت نو ورکول شي کله د مضمون د وژنہ کلاړون بنټ کې د وژنہ کلا خيريټ کې د وژنہ ندل ته د واقعي د دوخان د وژنہ د صورت د صورت د خوان بیا دا صورت چه ده دا مکی صورت ده یعنی مطلب دا ده چې نبی علیہ الصلات والسلام به هجرت نو نازل شوه او باجی مفسرین و ان کاشف العذاب قليلا انکم عائدون د غزې کی دا ایتنا ان کاشف العذاب قلیلا انکم عیدون یوم نفشل بشتل کبری دا وایمدنی دی بیادی صورت کې 350 یو کم شپته آیات دی او سلور رکعات دی بیا بل دا صورت ومصاحب عثماني کې 44 ته ترتیب نزولی کې دا اسمان نه سلور شپته دی اور سته د صورت زخروف نه او مخک د صورت جاسینه اغه نازل شوه نه بیا د دی دې صورت دی ما قبل سره مناسبت نو د ما قبل صورت په ابتدا صداقت د کتاب الله حامیم ول کتاب المبین او دلته کېم صداقت د کتاب الله حامیم ول کتاب المبین او دا را غرنګي مخکيني صورت کې هم تفصيلي تور تخويف او بشارات او دلته کې دي او دا را غرنګي داغه په صورت باخر کې الله او پرمل فصاو فیعلمون زرد جتا صبح کوه شه باغان جام خپل باندې چې قران نه انکار کوای نو ځګل کې نو قران د نه منلو داغینه د دا مخړولو باندې زجر ذکر شو عادل ته کی الله جل جلاله د قرآن متعلق تذکرہ کی نو قران پزیلت ذکر کی چې دین انکار نه دی پکار بیا دی صورت کې امتیازی وصف چې هغه نور صورتونو کې نشته نه د دخان واقعیا دا یوم تت السماء بدخان مبین لسم نمبرات کې اغره روانه ده. بیا فضیلت د ده سرد نو بازی زوایی پو روایاتو که چه فضائلو که چلی کی داغه بازی روایات راغلی ده چه چا حامیم ادو خان اولست پیوشپکه نو ده ده پارا باویا زرف فلیکه پدا سحال که و سباکی د ترمذي روایت ده خدای روایت انتهائي کمزور دي سندن اويابل روایت کي رازي چا د جمعه په شپه باندې د صورت ولستو نغفر لهو د ترمذي روایت ده ناغت وبخن اوغلي شي اودا قرانګي دا صورت د مختصر او صورتونو نه دي او بیا خلاصہ د دې صورت په دې کې ابتداء کې ترغیب د قران دی قران ترپتا الله جل جلال و ترغیب یا مسله د توحید بیا تخویف و بشارات کی کی کی. او و و و تخویف و بشارات تفصیله تر بده کې زیاد تر ذکر کیږي او چونکه مکه ضرورت نه د دې وجه نو وح توحید ترپتا ترغیب او دغره رنګي تخویف او بشارات اغا زکر کی گئی و اجمالی طور دسو کمون و واکیات دموسیٰ علی صلات و السلام دغرنگی لطبع بادشاہ و واکیات اغا زکر کی گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کن پنمت اللہ بانده الرحمن چه عام مهربان ده الرحیم او خاص مهربان ده حامیم هغه ته حروف مقطعات ولې کیږي د دې په معنی باندې صرف الله په دې یا زیات نه زیات چې الله چې سره خبره کوي پیغمبر ته علم شته عددن علاوه د دې چې د علم نشته دا د قران رازونه دی ولکتاب المبین الله وي قسم دې په کتاب المبین باندې په کتاب واضحه باندې او د کتاب مبین نو مراد ا قران د مبین د معنی دا وزهت کو انکه قرانم د حق و زهت د باطل وزهت کئ ا د مبين معنی جدا کو انکه امرازي او باطل جدا کئ حرام او حلال جدا کئ خوب او بد جدا کئ مؤمن او کافر جدا کئ نو قران المبين د وځهات کوون ګره الله وي قسم دې پر قرآن واضحون کې باندې ان انزلنا جواب قسم چې کینن نازل کړ د موږ دې قرآن لرا فی ليله مبارکۃ باغش پګه چې هغه ډیر برکت والے دا او ډیر خیر والے بیا دیات زادت دېنا مراد کې ده، نو دو کول دی یو کول مرجوح دی یو راجح دی نسیک ولل جمرت د دینه ليله القدر چې کمه د رمضان په اخیری عشره کې را چې هغه تمنګ تاسو شب قذر وایو او یا قران نازل شوه دی د لوح محفوظ نه کته اسمان تره نازل شوه دی دا نه چې دنیا د زکه دنیا ته قران په دریش کال کې لګ لګ په نبی اسلام باندې نازل شوه دی نو دې ته د بر اسمانه سما اسمان د دنیا ته چې نازل شوه دی نو پشپد ليله القدر کې دی او دلیل دا غي اغا ان انزلناه فی لیلۃ القدر ليله القدر خیر من الفشار او دا غره کې شهر رمضان اللي انزل فی القران الله میاشت د رمضان کې قران نازل شو دی نو د دریم کله چسو کوئی دینه مراد اغه بن زلم د شابان شپه ده نو دا کول مرجوح ده ځکه مرجوح ده چې د کورو د نزول تذکره بل ځای راغلی ده نو ال ليله القدر کې راغلی ده سورته القدر کې نو ليله القدر کم ځای کې ده رمضان کې ده او بیا په دويمه سي পারা کې ال تراغل شهر رمضان الذي انزل في القران میاج د رمضان هغه ده چې واقع کې قران سره نازل شو دی نو دغه د دوو سورتونو نه د سورته بکره او د سورته قدر نم پته لګي چې نزول قران دلته ذکر ده ان انزل الله من نازل کړ او شپه کې شپه کوم ده نو ليله القدر دا درشم سي পারা وي بیا ليله القدر کوم ځای ده نو دا ظاهر خبره ده, ده. خبر چې رمضان کې ده او بل خلیفہ دی دي چې قران رمضان کې نازل شوی دی نو لہذا دا خبره چې د دې نه مراد 15 شعبان دی دا کول مرجو دی بیا هر چې دې باندې کې فضایل مزایل شته هغه کوم روایت کمزوري دي او صحیح خبردارا چې دلته آیات کې دک مراد دی چې کم ليله القدر دی نو الله یې نازل کړل دی قران لرا فی لیلۃ المبارکۃ فغش په مبارکه نګوره مبارک امیاش کې په مبارک شپکې مبارک کلام چې الله کلام دی او په الانام اامبانې او په بهترین ننجبه کې په بهترین با انسان باندې الله جل جلال دا داقرران چې دا د انسانیت دپاره تا کې ته پورې د دایت ذری ده دا الله تله نازل کړی دی ان نه ق منذری نه الله و ان قنا یمونګه منذرینا يرون کی <تصفح> ير ورګون کی چې څوک د الله جل جلال هو <تصفح> ناپرمانی کی ناغیتا مونږ يرون کی په قران په ذریه سره نو اننا انزلنا ان انزلناه فی لیلۃ المبارکۃ ان كنا منذرینا د دې فضیلت قران فضیلت ش فيه یفرهکوکلو امر حم پله کولی شي کللو امر د هرې معامې حقی چې حکمت وال ده نو بعضې چې د 15 شابان اخلی بیا 15 شابان کې بیا تفسییل دی شابان کې د هر شي پیسه کو شي د ریزک پیسه کولی شي لکه بعضې کمزې روایات هم دی باره کې راغلی دي چې په شپ کې د هرر انسان اصل کې د انسان د پرمخ په تقدیر کې ارسه مقرره دي انسان رزقه کې د انسان عمر د انسان تک هر څه هغه مقرره دي او بازي بیا دې باندې احادیث ذکر کې چتک ته لاجالو هغه نتی کټکول شي د شابان نه تربل بل شابان پورې تر دې پورې چې وسړي نکاح کېو بچي پیدا شي د هیکل کې نکاح کې ا بیا او لغدې مور کې هلنګ کې د هغه نوم کټ شوي هغه په مړو کې اصاب شوي چې د کال کالکې د دنیا روانې نه بې شپ کې د سابان 15سم شابان باندې هغه ټولې پصلی هغه حواله کولی شي کولی نه شي بلکې هوله کوول شي پرشتو ته چې دا انسان به دنیا ن ځي او دی به دا انسان به دنیاتهغ راځي د شابان کممه میاشته د رامان نه مخکې شابان رمضان نو داغ شعبان په پنځلسم شابان باندې دا ټول اسپیشلی کولی شي دې بارکه 92 روايات هم ذکر کړی دي احادیث هم ذکر کړی دي نو فیه بده کې یفرکو فیصله کولی شي جدا کول شي کل امر هر ما مل حکیمن حکمت والا نو په تهولګه دا الله هر یو امر چې دې حکمت والے دی دې حکمت نقالینه دې کداغي په حکمت باندې مونږه تاسو پویو کو پوینیو د چې کوم شی الله حکم کړي پاږی کې حکمت او फायदा دی او چې کوم شی نه الله منع کړي دی نو په هغه مونږ تاسو پوځو کومې پاږی کې نقصان دی دا انسان لای یاد لکه د پکاردا اسا ان تکرهو شی او وه خیرلکم الله و ډیر کړ دې تاسو به بد بدګنه کې بستا سو او ډیر کړ دې تاسو چې شی سره محبت کوي هغه بستا زو لپاره نقصان دی الله حکیم ذات دی دله مخلوقات دي کم یو امر چې د الله دې کده کوله دې او کده نه کوله کده یو شی حکم وکړې پې کېم حکمت ته د انسان پایده دا اګه یو شی من کړې دا پې کېم د انسان پیدا دې پې کې نقصان نشته امر من عندنا دا امر وې د جانب زمونه یعنی حکم كون کې اومګه د جانب خپلنا امر اا مرینا امر دا حکم وي الله پرمړې د جانب زمونه Ma. Pa. Ma. Pa. Pa. inna kunna mursaleena allahu yum ligun ki uparishtila rahmatan min rabbik parishtir ali gu aa inna kunna mursaleen yumnga ligun ki no, allah jallalhu wali gi nur farishtey allah ali aa da rangay payambara nam allah ali ali gun ke allah jallalhu de ke parishtir ali د پیدي د پاره علي کې ذکر کوو الله جل جلاله کو پیغمبرانو مر عليږي نو د انسان د پاره او د هغه د پیدي د پاره هغه علي نو با زي دي جناب پیغمبرانو سي انا كنا مرسلینا مونږ له ګون پیغمبرانو لره نو پیغمبران د الله تعالی پر رازي او د سده پر رازي رحمتا من عیننا دا به تو ر رحمتي د الله جل جلاله مهرباني د کتابونو را لګل او ذکر رنګي را لګل د بندگانو ته ہدایت لپاره دا, دا, دا مهرباني مې رب کډه جانب دروستنې پیغمبره انه هو السمیع العلیم اذك الله تعالی چې هو السمیع اغه ورې دن کې دی العلیم او هم په رب السماوات والارض او ما بینهما رب د داغه څو چې سپاسمانونو کې سپځمګو کې سپدې په مس کې دي ان که تم موکنين کې چرتا سو یقین لرئ چې الله جلال جلاله رب دی پدې خبره باندې ستاسو یقین نه پدې خبره یقین پیداګ د ترغیب تشکیک نه ده ترغیب ده انکه تم مؤمنین یعنی په یقین پیدا کړي دا دې یقین خبره ده چې زمکو د اسمانونو مزد دي چې سړي د دې پالونکو د الله ذات دي لا اله الا هو نوروبیت عقیده زمکو ګبلونکو نه ده خبر ده دا لکه لال شداځه چې زمکو دی بلوچستان ته ترړي نریشه بګینشت څوک ته تبلیغ او غیر الله دا سړي زکر کوي دا سیمه ده کاني دي سیرا نه غیره تابع کړي دا چې مکه مکرمه ته ورشنه لسکونه ته به حیران شي چې صرف مکه مدینه کې د نوګوري نو پاګي کې ورل خوښالي باز جوړي تر غرونه الله پیدا کړی اګه به بخاله کې نه لته به سیل نه کول همبذال کلا کې ته سیل نه زو بار جوړي ورل بده تنګ شي بس توري غټي ته تر ورونه دی و چې حرمینو تراشه نه لته سړی زلسی خوشالي نو رب السماوات والارض څوک دې فالون کې د اسمانونو په ربوبیت دا انسان کله کپکاره چې په پالو کې الله دا پیسې ندي دا پټې ندي زمکه اسمانونه ندي پالو کې الله د هر چا دنیا د هر لاسو د هر شی په اړه الله یې اسباب ګرځولي کبا روان د دغسم برول شي ده خبر دا نتا له اودا رنګي کاری زګته دغسم ورکول شي پیدا کړي انسان ته تعلیم دي چونکه انسان اسبابو سره عادی دي او دنیا کې الله د هر لاسو د اسباب د اسباب په ټې کې ګرځولي نو د دې وجه نه ورنه رازق حقیقتا څوک الله ذات دې انکه تم مؤمنین ک تاسو یوکین لرونکې الله بن الله الا اله الا هو نشتر د عبادت حقدار د بندګې الا هو مگر الله تعالی دې یحي او او د ک الله ژوند ورکی او مرګ ورکی رب ربکم رفس تاسو د پالونکې تاسو دې ور رب ابایکم او رب د ابلارنو اولنوس تاسو دې بل هم شک کې لعبن الله پرمژد داسې دلایل دې درس شک پاتې کې دل نه دې پکار شک ختم دې دل پکار ولكن بل هم في شك يلعبون بلک دام بیام د دا اهل مکه چې د دې په شک کې دي د باسن يلعبون او دې چې کوم د لبې کوي اغه زندگی اغه زایا کوي د قیامت د مسلنه اغه ټو کې جوړې کړې لبې جوړې کړې دي اودي په دې شکې پرې دي چې قیامت نشته بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نام د الله تعالی باندې الرحماني چې امهربان دي الرحیمی خازمی رباندی حمیم اللہ علم دی پماند دی حروب و والکتاب المبین الله یکا سمیدی پا کتاب باندي چې آزاد کون کړي جدا کون کيده حق او د باطل نه ان انزلناه والله یکن من نازل کړي دیلرا فی العله مبارکۃ فاشپا ډیر خیر والکی ان كنا منذرین الله یکن منجو یکن منجا منذرینا زیراون کی فیصل کل شی کل عمر حکیم دار ما ملی مدوالا امرم من عندنا اللہ ویدہ حکمی جانب زمونگنا انہا کننا مرسلینا یکنن منگلی گنگیو پیغمبرانو لرا رحمتم من رب اگدا میرا بانی جانب در ابستانا انہو ہوا سمیع العلیم یکنن دکاننا تلاہ رید انکی او پویا دے رب سماوات والارد پال انکی دا د انو دزمکو دے واماو دا غصدے پینہو ماچی مزدد دے دوالو کی دین کنتم موتنینا کچری احتاسو یکین کیا کہتا نو لا الہ الا اللہ نستعذ الاعذار دمن دگے مگر اده یحیی و یمیت و کول کہ عملول ک ربکم فالن کے استاد سد و رب ابائکم الاولین او فالن کے رپلارن اولن استاد سد بل هم فی شک بلکی داخل مکہ جی فی شک فی شک دی قیامت نا یا لعبون علی بک استعاذہ تو کی دی الحمد <سؤال> لله رب العالمين ولا نطيق نسعد والسلام على الرسول محمد والي والصالحين اللهم اهدنا واهد بنا على السبيل المستقيم اللهم زيننا بجنه الديلمان وجنا هداتمه الهنا في فرات نصيب خير الاخر برکت نصيب يا الله مجاهدين کامیاب کی يا الله محفوظ کی يا الله کریم اسلحي وتورس مرچی وتبرابر کی يا الله دقي هوجان و ہدایت قسمت کی يا الله متزلزله کی يا الله هرج کی چې مسلمانان دي حفاظت کی يا الله دي اداسه ز یونیورل چې یالنه مسلمانانو چې ډیر څلې وخزره مسلمانان یالنه شلدیر زرا هغه پکې زخمیان شو و فات شو دی ټول بندې دي نه یالنه د غې پلاس والی یالنه دک سوجړای څنګه چې مسلمانانو جوړ یالنه د ټېکنو مبره وغورځې دا د ټېکنو نه مکنې دا ټول خراب کی اصله په و بل استعمال کی یالنه کریم خیاطو داسانی ورګي دا شهادتونه قبول کی مراتب وشت کی یالنه زموږ ناراض Obrigado. E